Георгій вже кілька днів приїжджав до офісу о сьомій ранку і працював до темна. Атмосфера в офісі суттєво погіршилася. Тільки Вовка не втрачав оптимізму. Його справа про спадок доньки-академіка Трохимовського наближалася до щасливого кінця. Вовці вдалося довести фальсифікацію останнього заповіту померлої, внаслідок чого родина божих кульбабок Отримала законну частку майна. Грошей вони не мали, однак за угодою гонорар складала кілька рідкісних видань з бібліотеки Академіка і кілька антикварних штучок. Це дуже вигідна угода. Окрім того, створена Вовкою за кілька років роботи у Георгієвій фірмі. Мержа клієнтури, а з нею і його власне благополуччя, розросталися, мов, на дріжджах. Тож Вовка ходив по опису. Насвистуючи своїми пухкенькими губками якісь опередкові мелодії, решта ж співробітників дивилися на нього з лоба. Олексій Олексійович, тобто льошка маньяк, остаточно розправився з правозахисницею Ганною Миколаївною. Він з нею не вітався, не спілкувався і взагалі вдавав, ніби її не бачить. Натомість Феміда в Шиньоні не здавалася. Вона бомбардувала його факсами, записами на автовідповідачі, читала йому лекції з професійної етики під зачиненими дверима його кабінету. Більше, ніж на Льошу Маньяка, така поведінка психологічно діяла на Георгія. Він уже змирився зі втратою шаленого гонорару, що його обіцяв пан АП за порятунок панеча Паскудника. Змирився з тим, що буде шалений скандал. Пан АП завідував саме тим відділом, який мав безпосереднє відношення до юридичної діяльності Георгієвої фірми, тож клопотів вистачить. Настрій був гнітючим, а подивившись на посеріле обличчя та міле, хотілося просто лізти в зашморг. Вона, як ніхто інший, добре знала, що значить для фірми втрата одного – Пливового клієнта. А тут зразу двоє. Георгій уявляв, як її роздирають суперечливі почуття що робити, що рятувати, чи з фірми Липинський і К., чи її саму. Георгій усіляко уникав зустрічі з нею, але вони таки зіткнулися віч навіть у ліфті Офісного центру. Георгій через силу спитав її Ну як? Вона видушила із себе. «Я не хочу мати справу з цим бандитом». Цієї фрази було достатньо, щоб зрозуміти, що вона за Любке відмовила б Антипову у захисті і натомість стала б на бік прокурора. Отже, все ясно. Якщо та Таміла, та та яка так боролася за процвітання їхньої фірми, жертвує клієнтом, значить іншого шляху просто немає». А всього два клієнти. Втрачаємо двох клієнтів. Двох грошовитих клієнтів, які б забезпечили фірмі безсмарне існування якийсь час. Без них фірма може і не протягнути. Грошей не вистачає, як кисню. Десяток років тяжкої праці. Не вижили. А може начхати на сусі-пусі, взяти і начхати на етику, закасати рукава, і робити чорну роботу, взяти пристойного хабаря, розплатитися з кредиторами і боргами. Чому ні? Чому всім можна, а мені ні? Я сам винен. Розманіжив своїх співробітників, відтворюючи фальшиву атмосферу моральності. Працювати треба, а не розпускати нюні. Гроші заробляти, так і скажу на засіданні. Хоч раз поведуся як мужчина. Йдеться не просто про долю фірми. «А про долю моєї фірми, моєї, Липинської і К. На карту поставлена моя доля. Все. Крапка». Георгій зайшов до кабінету. На його столі лежали дві теки. Це досьє на Антипова і на пана АП, які йому підготувала Ірина Марківна на основі офіційних і конфіденційних джерел. «Ціни вам немає, старий Редикюлю», – подумки похвалив він. Я знаю, з посмішкою так само подумки відповіла йому Ірина Марківна. Він, трохи повагавшись, неначе зібравшись із силами, відкрив теку. Віталій Антипов, 37 років, народився в Галичині в сім'ї окупантів, в кавичках, так називають на Західній Україні, сім'ї росіян які перебралися з почесною визвольною в кавичках місією у 1939 році. Батько, партійний керівник, мама-перукарка, одружений, має прекрасні фізичні дані і нікудишню нервову систему, спить у бронежилеті і страждає від безсоння. Його інтелектуальні здібності Посередній, зате має чудовий природжений інстинкт, який допоміг йому в досить успішній бізнесовій діяльності, в економічних питаннях не сильний, практично всі його справи веде юрист, який пов'язаний з ним поки що нез'ясованими зв'язками. замається нафтою, активно залучає інші сфери – банки, страхові компанії – Розширення бізнесу йде за схемою скуповування окремих невеликих успішних економічних одиниць. Стиль його роботи з партнерами кидало. Для досягнення своєї мети не гребує ніякими методами. Забойовує всіх насильницьким шляхом, залякуванням, шантажем, збройним нападом або його інсинуацією та інше. Слабке місце – внутрішній психологічний стан. Антипов слабка і безсахисна людина, саме тому застосовує силу як компенсацію своїх психологічних вад. Георгій згадав усміхненого молодого чоловіка, супроводжуваного вертлявим кмітливим юрком. Дивно. Тоді, коли вони домовлялися про умови угоди, в Георгія не виникало ніяких підоз.